Підставою необхідної оборони є суспільно небезпечне посягання, і якщо цієї підстави немає, питання про необхідну оборону не може ставитись. Суспільно небезпечним може бути посягання не тільки з боку злочинця, але й неосудної особи, особи, яка не досягла віку для кримінальної відповідальності чи діяла, під впливом помилки. Не може мати місце необхідна оборона проти дій, що не мають суспільної небезпеки, через їх малозначність. Наприклад, вбивство особи при крадіжці фруктів саду. Неможливо необхідна оборона проти правомірних дій. Наприклад, проти правомірних дій працівників міліції. Однак, можливо необхідна оборона проти явно незаконних дій посадових осіб. Оборона вважається необхідною при наявності наступних її ознак. Перше Шкода завдається при необхідній обороні тільки посягаючій особі, тобто посягання причиняється шляхом нанесення шкоди нападаючому. Друге. Оборона має бути своєчасною, тобто коли посягання на особу, яка обороняється, почало здійснюватись, чи при конкретній ситуації, коли існує реальна загроза його здійснення. Чи коли посягання закінчилось, але за обставинами справи потерпілий не зрозумів його закінчення. Нема необхідної оборони у випадках, коли шкода робиться після того, коли посягання було відвернуто чи закінчилось. Третє. Оборона має бути співрозмірною. Вона передбачає відповідність оборони характеру і небезпеці посягання. Тобто вона здійснюється таким же засобом, що використовувалися нападаючим. Наприклад, при нападі з ножем можна захищатись ножем. Нанесення шкоди тим же благам, на які було здійснено напад. Наприклад, при посяганні на життя особа, яка обороняється, може нанести шкоду життю нападаючого. Окрім цього, механічного підходу при визначенні співрозмірності враховується раптовість нападу, кількість нападаючих і тих, що захищаються, їх фізична підготовка, вік та інше. Явна невідповідність захисту, характеру і небезпеки посягання називається перевищенням меж необхідної оборони. Явна це очевидно для всіх і кожного, і насамперед для того, хто захищається. Невідповідність, неспіврозмірність нападу та захисту. Тому перевищення меж необхідної оборони може здійснюватися тільки свідомо. Воно карається тільки у виключних випадках, тобто настання смерті і тяжких, Чілесних ушкоджень під крайньою необхідністю мають на увазі діяння, які, хоч і підпадають під ознаки діяння, передбачених кримінальним законом, але здійснюються в стані крайної необхідності для запобігання загрози інтересам держави суспільним інтересам особи чи правам даної особи чи інших громадян, якщо ця небезпека за цих обставин не могла бути знешкоджена іншими засобами, і якщо ця шкода є менш значною, ніж та, якій запобігали. Прикладом крайньої необхідності є випадок, коли водій для того, щоб не наїхати на людину на проїжджій частині, звертає з дороги, пошкодивши при цьому службову автомашину. Крайня необхідність виключає кримінальну відповідальність.